Москва зі всіма розквиталася. Страждав і Пафнутій. Знав, що гетьмана, його свата, було вислано із сином до Сибіру, де він помер, а молодшого Саміленка знищено на горло. Конфісковано було все його майно і навіть золотий царський ланцюг та діамантові клейноди. На суд Божий взяв лише муку та болі свого зрадженого краю. Пахнутій бачив поразку за поразкою. Київська митрополія зубожила. Вийшла з-під його влади Києво-Печерська Лавра та Межигірський монастир. Губив він монастирські маєтки. Усе до своїх рук прибирала Москва. Коли ж прийшов наказ підписуватися йому митрополіт Київський, Галіцький і Малий Росії – Збагнув, куди він добровільно вліз, і чого так протестували проти приєднання до московської церкви чинці. Усе дивився на Митру, подаровану Москою, і важко зітхав. Перед смертю до нього знову з'явився бандурист, похитав головою і зранив. Готуйся. Тепер повірив, яка висока ціна за зраду церкви і народу. Тіло Христове добровільно віддав поневолювачеві, обміняв на дарит лінні. Одне пекло пережив, а іншого за дарунками не розглядів. І зник. Він каявся і просив у Бога прощення. Благав, як колись Адам, послати визволителя до свого краю, який звільнить українську православну церкву від неволі. Від наруги імперської сваволі, де під сутаною багатьох душпастерів, поруч із Христом був і двоголовий орел. Не відразу він це розгледів. Тепер той орел клював його землю, його церкву. з ран сочилася кров, і його материзна не і вичахала. Україна поволі опускалася до прірви. Лука бачив її нову муку вже із свого нетлінного квітучого саду, однак нічого вже не зміг змінити там, на землі, в Україні. Молився невтомно і просив Господа змилуватися над його краєм. Знав, що Москва буде доти терням у боки Києву, допоки Господь не підрубає його кореневище. Тих, що робитимуть із того терновиння вінок і задягатимуть її на чоло, буде тьмать мовща. Ніхто не розгадає таємниці, чому на її чорноземах плодитиметься бур'янище, яке витіснятиме елітні сорти, і чому воно так прагнутиме скніти й дичавіти у затінку терновиння. То була покара маловірним, щоб вони на людей, а не на Бога. Спливло століття, у яке збулося найбільше прокляття язичницьких волхвів. Княжий рід і рід великого зодчого Горислава піднявся в туманне століття нової неволі, яка прикрила край. У століття, в якому вкорінилося рабство. Довго оминали богодухівку орди, лихо, неволя. Втікали сюди люди з усіх сіл та хуторів і селилися, бо віяли тут усе ще вільні вітри. Так було доти, допоки не пустив свого коріння шляхтич Казик, якого охрестили тут ляшком. Він приніс із собою не лише непереборне бажання володіти цими землями, багатством краю, а ненависних козаків і козачат забидло тримати але свою ненависть до краю топольта та логів, тихоплиних річок та замріяних гаїв. А там, де оселяється зло, то інше лихо і квапиться туди, де є його родичі. Отож Казик відійшов у ненависну йому землю, так і не реалізувавши своїх мрій. А ненависть до всього лишилася, і бажання володіти багатством цього краю теж і лишилися нащадки, що теж носили казакове прізвисько, яке стало прізвищем. Вони закликали до богодухів келиху. Отож, світило понад розсю щедре сонце, як і тоді, коли вперше її побачив княжич Святомисл, що втік від сваволі свого батька. А невдовзі тут оселилася і його сестра Предслава, як дві краплі води схожа на брата бо явилася на світ через три хвилини після нього. Тому були вони надто поєднані в земному житті, бо ж між близнятами існує довічний таємничий зв'язок. Із життя пішли майже одночас. Предслава пережила свого брата на три дні. Сидів тепер на Святнентівській садибі отець Макарій. Ото, що почув голос свого покійного прадіда там, у Золотоверхому Михайлівському монастирі, як і всі його предки, він теж був сіллю землі і світлом для світу. Був день Святої Трійці, усе прокинулося і викупувалося в щедротах молодого літа, сонячного ранку. Поскрипували криничні журавлі, сокоріли кури, туркотіли горлиці, гули бджоли і носили меди з левад із лісу, що підходив стіною до села. Понад тією золотою ранньою гучали дзвони дзень бум, дзень бум. Лилося срібло від них на тихі зарослі левади, на сади, у яких дозрівали черешні і ранні вишні. І те срібло добував із велетенського дзвону на церковному дворищі молодий Марко Святненко, наймолодший із синів отця Макарія. А шляхами, стежками люд пливе і заходить на церковне дворище. Здається, то були не люди, а барвистий квітник. Вишиті сорочки, запаски, корсети, бинди, віночки. Багатші повзували чоботи на рипах, бідніші прийшли босі. Марко дзвонить та все вишукує у тому натовпі Немидору. Коли вона із батьком та матір'ю зайшла на церковне подвір'я, його серце вилетіло з грудей і голосно бамкнуло об дзвін. Він видав такий радісний гук, що всі обернулися на нього. «Будьте здорові зі святою трійцею!» Злітає привітне звідусінь. «Здорові будьте із зеленою неділею!» Богодухівці чоломкаються і тиха гомонять. «У тій заповільненій барвистій людській ріці є щось невіддільне від цього погожого ранку, від цих садів, леват, від білої церквиці із золотими банями та хрестами. «Дай Боже здоров'я нашому гетьманові!» гомонять люди. Таку церкву побудували, то вже гетьман над гетьманами. З Богом у серці, у великої матері син великий. Бог нам його послав для спасіння душ наших і краю від північного бусурмана, каже вибілений, але вродливий і в старості дід. Немедора перехоплює погляд синіх лагідних очей. В них не любов, а без море, що ось-ось вийде з берегів, і залєці сади, левади, вулиці, і он той хутірець вільного козака Касіяна, її батька, що прибився до Богодухівки. Прикриє вітряки і навіть ось цю церкву на пагорбі. Немедора заплющила очі і знову побачила весняний день. Вони щойно приїхали гарбами зі свого хутірця у це село. Вільного козака хотіли окріпачити, а доньку Немедору послати в Московщину в найми. Був козак заможній і майстровитий. Мав млини, землі, мав худобу і роботящі вміючі руки, бо той скарб успадкував від далекого предка Гореслава. Великого зочого, що зводив храми, розписував стіни та малював ікони як рідко хто те умів робити із смертних. Отож вільний козак втік у Богодухівку, бо наслухався про це село багато всяких легенд, і орди його оминають, і неволя, і біди, бо ж тримають його святі праведники, що вийшли звідси. Немедора заблукала тоді у Діброву і збирала сон траву. А Марко вийшов за кресла того дуба осміхнений, молодий, і подивився на неї таким сяйливим і схвильованим поглядом, що їй здалося, сон, трава й ряст зацвіли по дубах, розлетілися по небі. То очі його випромінювали таку бездонну синь. І впала іскра митєво, якій судилося стати вогненною квіткою. Бо то у нащадках воскресала предславена та горе славова любов, який судилася довга земна дорога, аж допоки не звершиться велика правда. Марко проведжає ними до добрами, а невдовзі сам заходить в церкву, хреститься і стає неподалік. Безгучно вишіптує, не зводячи погляду з ікони покрови. «Свята покрово, спаси наш край!» Одного нападника Господи, почуй нас Проповідь отця Макарія натхненна і щира Покаймося за всіх, хто сліпий і глухий Від одного поневолювача ще не звільнилися А вже інший, ще лютіший, накинув зашморх. Коли народ гнівить Бога, він віддає його в неволю Хаймося, брати і сестри, бо московське ярмо то покара нам. Просімо, Господа, присвятую трійцю відвернути від нас нове лихо, що страшніше від всіх інших. Народ слухав його, низько схиливши голови. Служба скінчилася, коли сонце вже підбилося над селом. Припікало і парило. Марко ступав у, у слід за Немидорою, її невеличкі червоні чобітки лишали у поросі слід. І раптом над головами пронеслося «Орда!» Від села біг хлопчак років десяти, моторшними очима дивився на людей і, ковтаючи слова, кричав «Рятуйте! На село напали москалі! Грабують, виносять із комор хат!» Полотна, шкури, ловлять курей, а сало прямо з боднями виносять. Тату, тату, швидше додому. Бо мама наші годували килинку, а москаль килинку кинув долу, а маму на долівку повалив. Борюкаються. Я на черешні був, зіскочив та сюди прибіг оце. Чоловіки зірвалися на біг. Марко теж помчав щодуху. Веремія щинилася страшна. Виявляється, через село йшов царський полк і зачав грабувати. Дядьки з косами, ципами, вилами і дручками лупили москалів. А вони вимахували шаблюками, несамовито лаялися тільки того, що злітало з їхніх ротів, не розуміли у цьому краї тополь та замріяний гаїв, де в пошані було слово і пісня. «Ми вас, хахли, научим любіть, і біть чолом батюшки-царю! Ми вас огнем, волав Рудий, аж вогнистий велицюватий солдат. Лемент крик стояв, як у пеклі. Немедора теж вбігла в село. Рудий москаль, що волав несамовито, побачив дівчину і посунув на неї. Вона зірвалася на біг. Летіла через луги до свого хутірця. Щоправда, і ці луги, і хутірець, і слобода вже перейшли у власність московського князя Татаринова, а їх вільних козаків хочуть зробити кріпаками. Чула, як за нею мчить Рудочубий. Вже за спиною роздавалося його гаряче дихання, звірина сопіння, здається, бачила його налиті кров'ю очі. Оглянулася і завмерла то бігла не людина, а сп'янілий від люті і хистості звір. Рот скривлений, водянисті очі справді були налиті кров'ю, обличчя валяцювате, тупе, властовинні і кругле як гарбуз. Роде аж вогнисте волосся прилипло до спітнілого чола. Він видавав якесь булькання, шипіння, кричав, щоб вона зупинилася, бо і так її задушить. Здавалося, то бігла не дівчина, а сама Україна втікала од наступного поневолювача. «Господи, заступися за мене!» – благала подумки. «Порятуй мене від цього вепра! Пресвятає Богородице, почуй мене!» «Поверни на мочар!» – почула мобичий зголос. «Туди, де трясовини! Ти їх всі знаєш! Біжи на зелені купини!» Зняла чобітки, щоб легше було бігти. Різко повернула до ставу, дикого, таємничого і непроступного.